וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ואיכלוה מצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא, ואחלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא, מאישי אדוני, כי כן צובתי. ואת חזה התנופה, ואת שוק התרומה, תאכלו במקום טהור.